Antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Tunga sötar i min Nu är det femte gången som vi studerar och läser om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Och nu i förra avsnittet så läste vi det sista om Abrahams liv och nu handlar det om Isak och Jakob och det handlar ju om Isak och hans fru Rebecka och deras tvillingssöner Esau och Jakob. Och jag bara gick går tillbaka lite grann. I kapitel 5 står det ju om pojkarna Esau som var den äldsta tvillingen och Jakob. Det står så här i vers 27. Pojkarna växte upp och Esau blev en skicklig jägare som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en stillsam man som höll till vid tälten. Jakob älskade Esau eftersom han hade smak för vilt, men Rebecka älskade Jakob. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det där röda, det röda därför jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom röd. Men Jakob sa, sälj först din förstfödslorett till mig. Esau svarade, jag håller ju på att dö. Vad ska jag då med förstfödsloretten till? Jakob sa, ge mig din ed på det först. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorett till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssopp. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värde satte Esau sin förstfödslorätt. Förstfödslorätt verkar ju inte vara så viktigt i våra dagar och i vår kultur. Men detta var en väldigt stor fördel och fråga i den här kulturen. Så det är konstigt. Att inte Esau värdesatte att han, trots att han var tvilling, ändå var den förstfödde Och därför fick mer av arvet och var liksom den som skulle ta över efter sin far. Och sen så står det i kapitel 26, vers 34, när Esau var 40 år tog han till hustrur, judit, dotter till hetiten Beri och Basemat, dotter till hetiten Elan. Men det blev en hjärtesorg för Isak och Rebecca. Och innan jag läser ifrån det 27 kapitlet som vi börjar i idag så spelar jag för dig Jan Josefsons insjungning, jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det handlar om att göra bra val i livet. En pilgrim genom världens främlingsland jag har mitt rätta hemland Bortom flodens dunklast land. Och jag såg en gång i anden Himlens härlighet och glans Sådan skönhet är på jorden jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän Det må kosta vad det vill Men jag ska höra till himmelen Det är längtan hem som driver mig Jag vill ej stanna hem det är här på Då läser jag kapitel 27 och rubriken är Isak välsignar Jakob. När Isak hade blivit gammal och hans ögon var så svaga att han inte kunde se kallade han till sig sin äldste son Esau och sa till honom Min son, han svarade, jag är här. Då sa han, jag är gammal och vet inte när jag ska dö. Ta därför dina jaktredskap, ditt koger och din båge och gå ut i markerna och skjut något vilt åt mig. Laga sedan åt mig något gott som jag tycker om och bär in det hit till mig, så att jag får äta och sedan välsigna dig innan jag dör. Rebekka hörde vad Isak sa till sin son Esau. När Esau gick ut i markerna för att skjuta något vilt att ta hem, sade Rebecca till sin son Jakob, Lyssna! Jag hörde din far säga till din bror Esau, skaffa något vilt och laga åt mig något gott som jag kan äta. Sedan ska jag väl välsigna dig inför Herren innan jag dör. Hör nu på mig min son och gör som jag säger. Gå till jorden och hämta två fina killingar så ska jag laga något gott av dem åt din far, något som han tycker om. Den ska du bära in till din far så att han får äta den och sedan välsigna dig innan han dör. Men Jakob sa till sin mor Rebecka Min bror Esau är ju hårig och jag är slät. Tänk om far rör vid mig då blir jag en bedragare i hans ögon och drar förbannelse över mig istället för välsignelse. Men hans mor sa till honom, den förbannelsen får komma över mig, min son. Hör bara vad jag säger och gå och hämta killingarna åt mig. Då gick han och hämtade dem och tog dem till sin mor. Och hon lagade en god rätt som hans far tyckte om. Sen tog Rebecca fram sin äldste son Esaus högtidskläder som hon hade inne hos sig och satte den på sin yngste son Jakob. Med skinnet från killingarna täckte hon över hans händer och den bara delen av hans hals. Sedan gav hon sin son Jakob den goda rätten och brödet som hon hade gjort i ordning. Han gick in till sin far och sa det, far! Han svarade, vad vill du? Vem är du min son? Jakob sa till sin far, «Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du sa till mig. Sätt dig upp och äta mitt vilt, så att du kan välsigna mig.» Men Isak sa till sin son, «Hur kunde du finna det så snart, min son?» Han svarade, «Herren, din Gud, sände det i min väg.» Då sa Isak till Jakob, «Kom hit, min son.» Och låt mig få röra vid dig och känna om du är min son Esau eller inte. Jakob gick då fram till sin fars Isak och han rörde vid honom och sa Rösten är Jakobs men händerna är Esaus. Han kände inte igen honom för händerna var håriga som hans bror Esaus händer. Han tänkte nu honom. Men så frågade han, är du verkligen min son Esau? Han svarade, ja. Då sa han, bär hit maten min son, så att jag kan äta av viltet och välsigna dig. Jakob bar fram den till honom och han åt. Och han räckte honom vin och han drack. Sedan sa hans far Isak till honom, Kom hit och kyss mig min son. När han då gick fram och kysste honom kände han lukten av hans kläder. Han välsignade honom och sa, doften av min son är som doften av en mark som Herren har välsignat. Gud ska ge dig av himlens dag och av jordens fruktbarhet, sed och vin i riklig mängd. Folk ska tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en Herre över dina bröder, din mors söner ska falla ner för dig. Förbanna den som förbannar dig och välsigna den som välsignar dig. Innan jag läser vidare så spelar jag sången Ge mig välsignelsen. Roland Utbult-sång som han sjunger för oss. Jag har frågor utan svar Och djupt i mitt inre det finns en fläntande tro Jag ber en bön till Gud Ge mig glädjen att förkänna Att du finns här hos mig Var mig nära När prövningen kommer Välkommen svår Ge mig välsignelsen Så jag kan känna den Någonting som bär mig fram In i min framtid Ge mig välsignelsen som den här Men jag vet att ibland Finns det berg att bestiga Det finns floder att gå över Var mig nära När prövningen kommer Och gå bredvid och motgången är svår Ge mig väl sinnesen Så jag kan Från vers 30 läser jag vidare och rubriken är Esau ber om Isaks välsignelse. När Isak hade gett Jakob sin välsignelse och Jakob just hade gått ut från honom, kom hans bror Esau hem från jakten. Också han lagade en god rätt och bar in den till sin far. Och sade, nu kan far sätta sig upp och äta av sin sons vilt och sedan välsigna honom. Hans far Isak frågade honom, vem är du? Han svarade, jag är Esau, din först födde. Då blev Isak mycket förskräckt och sade, vem var då jägaren som kom med sitt vilt till mig? Jag åt av allt innan du kom och jag välsignade honom. Välsignad kommer han också att bli. När Esau hörde vad hans far sa, ropade han högt och bittert. Far, välsigna mig också. Men han svarade, din bror kom med svek och tog din välsignelse. Då sa det Esau Heter han inte Jakob, och nu har han bedragit mig två gånger. Han tog min förstfödslorätt, och nu tog han min välsignelse också. Och han frågade: Har du ingen välsignelse kvar för mig? Isak sade då till Esau: Se, jag har satt honom till herre över dig. Och gett honom alla hans bröder till tjänare och försett honom med sed och vin. Vad kan jag då göra för dig min son? Esau sa det till sin far. Var det den enda välsignelse du hade far? Välsigna mig också far. Och han började storgråta. Då svarade hans far Isak honom. Se fjärran från jordens fruktbarhet ska din boning vara och utan dagg från himlen där ovan. Av ditt svärd ska du leva och din brod ska du tjäna. Men när du blir rastlös eller när du gör dig fri ska du slita hans ok från din nacke en fotnot här i oket är ju en, var ju en arbetssele av trä och blev en vanlig bild för att man var underordnad. Ja, det är en stark och gripande berättelse. Och det är väl så att Esau här, när det liksom blir allvar... Då inser han att det här som han egentligen hade föraktat så lite först för sloretten. Han sålde det för en tallrik soppa och lite bröd. Och att nu när det liksom var allvar, när hans far nu hade liksom välsignat Jakob med den här. Speciella välsignelsen som en far kunde ge sin förstfödda son. Ja, då, då vaknar Esau. Ja, det är klart att vi i vår tid här nu 000, nästan fyra år senare att vi har ju andra associationer, annan situation, vi har en annan syn på saker och ting. Men det här var i orienten och en far som hade liksom kraft att välsigna sin son och detta lurade ju Jakob. Till sig. Det var Rebecca som ingav honom det men han gick ändå med på det och vi kommer in lite grann på det här senare också. Innan jag läser vidare vad som händer efter det här dramatiska så sjunger jag för dig min sång som handlar om att söka Guds vilja. Jesus gör med mig vad du vill. Jag sjunger duett tillsammans med min kusin Inger Gustafsson. Oh <laughs> Jesus Jesus Jag läser vidare ifrån första versen och vi är ju fortfarande i det tjugosjunde kapitlet i Första Mosbok. Jakob flyr till Haran, så står det som överskrift. Esau fylldes av hat mot Jakob på grund av välsignelsen som hans far hade gett Jakob. Han sa till sig själv. Snart kommer tiden då vi ska sörja vår far, då ska jag döda min bror Jakob. När det berättades för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, skickade hon efter sin yngre son Jakob och sa till honom Din bror Esau tänker hämnas på dig och döda dig, så lyssna nu min son på mig. Fly till min bror Laban i Harran och stanna hos honom en tid tills din brors vrede har lagt sig. När din bror inte är arg på det längre och han har glömt vad du gjort mot honom, då ska jag skicka bud och hämta dig därifrån. Varför skulle jag mista er båda på en och samma dag? Sedan sade Rebecka till Isak, jag är trött på livet på grund av de hetitiska kvinnorna. Och det var ju Esaus två hustrur som var hetitiska. Och hetiterna var ett annat folkslag och blandäktenskap med hedningar var ju ett hot mot den rena tron på Abrahams Gud. Så det här var ju emot Guds vilja. Kapitel 28 börjar så här. Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sa till honom Du ska inte ta någon av kanans döttrar till hustru. Bryt upp och bege dig till Padan Aram till din morfar Betuels hus. Ta dig en hustru därifrån, någon av döttrarna till din morbror Laban. Gud den allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande så att du får inta det land som Gud gav åt Abraham det land där du nu bor som främling. Så sände Isak iväg Jakob och han begav sig till Paddan Aram till arameen Labans som var son till Betuel och bror till Rebecka, Jakobs och Esaus mor. Jag kan göra en kort kommentar här innan jag läser vidare. Isak var ju väldigt medveten om att han var Abrahams arvtagare. Och att eh, han var en patriark. Han var en av dem som skulle bli stamfader till ett stort folk. Och eh, även om man säkert var förargad på Jakob för hans bedrägeri. så och han älskade Esau för att eh, han var jägare och han hämtade hem vilt som man tillagade och det här det tyckte Isak om men nu funderar jag bara högt här han måste ju ändå ha insett att i den här stora planen där Gud hade kallat Abraham att lämna sin fädernes stad och ge sig av hit till kanans land och, och att Gud slöt förbund med Abraham och att det förbundet liksom gick över till Isak och Isak också hade hört Guds egen eget uttalande om att genom Isak och hans familj så skulle det här folket som skapades nu komma. Det är klart att Isak inte tyckte att Esau var någon riktigt bra kandidat och arvtagare till de här löfterna och den här livsstilen att vara Guds utvalda. Så att eh, jag tror att Isak var lite kluven. Känslomässigt kände han mycket för Esau men jag tror att han också förstod att Jakob är mera det virke som behövs för att vara en av patriarkerna och en som ska få se Guds folket, det stora folket, träda fram. Och så skickar man Jakob, vill signa honom och skickar honom till Rebekas familj hennes bror Laban som tydligen hade flera barn. Men jag läser vidare här, vi är i det tjottonde kapitlet nu och kommer till vers 6 och där står det som en rubrik Esau tar sig en hustru till. Esau såg att Isak hade välsignat Jakob och sen tog de till Padanara för att hämta en hustru därifrån. Han hade väl välsignat honom och befallt honom: "Du ska inte ta en hustru bland Kanans döttrar." Och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till Padanara. Då förstod Esau att hans far Isak inte tyckte om kananeskorna där fick han till Ismael och tog Mahalat till hustru utöver de hustru han redan hade. Hon var dotter till Ismael, Abrahams son, och syster till Nebajot. Och så går vi vidare och läser om Jakob på hans resa från vers 10 överskrift Jakobs dröm i Betel Jakob lämnade Berseba och gav sig begav sig mot Haran han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege, eller trappa kan ordet också betyda. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa det Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och jag gör en kort fotnot och anteckning där. Här är ju löftet om Messias som ska bli till välsignelse för hela världen. Och det kom till Abraham det löftet kom till Isak och nu kommer det löftet också personligt till Jakob. Vers 15, Gud så talar. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han, Herren är verkligen på den här platsen, och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa det, hur helig är inte denna plats, det måste vara Guds boning, här är himlens Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod. Och en stod betyder alltså en, som ett minnesmärke av en viktig händelse. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Los. Jakob gav ett löfte och sade, Om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett gudshus. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Jag spelar här. Hela vägen går han med mig. Einar Ekberg i en inspelning från omkring 1951. 52 eller sådär Hela vägen går han med mig Hela vägen går han med mig Och vad kan jag önska mer kan jag tvivla på hans godhet jag hans ledning ser frid, Gudomlig Ut i har min själ. var helst mig möter. Jesus gör allting i var mig Jesus gör dock Vi fortsätter och nu är det att Jakob kommer till Laban Sedan fortsatte Jakob sin färd till Österlandet där fick han se en brunn på fältet och vid den låg tre fårjordar. Ur den brunnen brukade man nämligen ge jordarna vatten. Stenen som låg över brunnens öppning var stor. Därför brukade man först samla alla jordarna där och sedan rulla bort stenen från öppningen till brunnen och ge får en vatten. Därefter lade man tillbaka stenen på sin plats över brunnens öppning. Jakob frågade männen, mina bröder, varifrån är ni? Det svarade vi är från harran. Då sa han till dem, känner ni Laban Nahors son? Honom känner vi, svarade det. Han frågade dem vidare. Är det väl med honom? Det svarade ja, det är väl. Och där kommer hans dotter Rakel med fåren. Jakob sade, det är ju fortfarande full dag. Det är inte tid än att samla in boskapen. Ge fåren vatten och för dem ut på bete igen. Men de svarade vi kan inte göra det förrän alla jordarna har samlats och det har rullat bort stenen från brunnens öppning. Då ger vi fåren vatten. Medan han talade med dem kom Rakel dit med sin fars får, från brukare den. När Jakob fick se sin morbror Labans dotter Rakel komma med Labans får, gick han fram och rullade bort stenen från öppningen till brunnen och gav vatten åt sin morbror Labans får. Och Jakob kysste Rakel och brast i gråt. Han berättade för Rakel att han var hennes fars släkting och att han var Rebekas son. Då sprang hon iväg och berättade det för sin far. När Laban fick höra om sin systers son Jakob, skyndade han sig emot honom, tog honom i famn och kysste honom och förde honom in i sitt hus. Jakob berättade för Laban allt som hade hänt honom. Och Laban sa det till honom. Du är verkligen av samma kött och blod som jag. Så stannade han hos honom en månad. Ja, jag stannar där och kommenterar lite innan jag läser vidare. Ja, den här berättelsen om att Jakob kommer det är ju ganska likt när Isack så jag behövde en hustru och eh, Abrahams mest förtrogne tjänare hade med sig en kamelkaravan med dybara gåvor och kom och eh, kom lagom till eh, en brunn och så kom det en flicka och då var det ju Jakobs mamma Rebecka en ung flicka, mycket vacker som kom med sin kruka på axeln och då hade ju Isaks tjänare liksom sagt till Gud att om det är så att jag frågar någon om vatten och hon säger jag ska också vattna den där kameler låt det då vara den som jag ska hämta hem till Isak, till hustru. Och så, och så gjorde Rebecka så, precis så, av eget bevåg. Och så kommer de hem till Rebecka och Laban som då var en ledande man i hushållet men som var Rebeckas bror. Det verkar som fadern var död men modern levde. Så det var Laban som styrde och ställde då också. Och nu kommer Jakob själv och är med om någonting liknande. Att han möter Rakel som kommer med fåren och eh, förstår att här kommer en släkting och han hjälper henne. Och Jakob är ju handlingskraftig. Man hade någon konstig ordning som var opraktisk och egentligen inte bra för fårskötseln för att det blev långa stunder då fåren bara fick vänta på att få vatten innan de kunde gå iväg där det fanns bete och Jakob han liksom gör det som är praktiskt och hjälper Rakel och vattnar fåren och så blir det kontakt med familjen. Och han kommer och han stannar hos honom en månad. Och så läser jag vidare i femtonde versen där det står som rubrik Jakob tar tjänst hos Laban. Laban sa till Jakob Du är ju min släkting. Ska du arbeta åt mig för ingenting? Säg mig vad du vill ha i lön. Laban hade två döttrar. Den äldre hette Lea och den yngre Rakel. Leas ögon var matta men Rakel var välväxt och vacker att se på. Och Jakob älskade Rakel. Därför sa han, jag kan arbeta för dig i sju år för Rakel, din yngre dotter. Laban svarade, det är bättre att jag ger henne till dig än till någon annan. Stanna kvar hos mig. Så arbetade Jakob i sju år för Rakel. Men för honom var det bara som några dagar eftersom han älskade henne. När tiden hade gått sade Jakob till Laban, ge mig min hustru för nu är tiden inne. Låt mig gå in till henne. Då samlade Laban allt folket på orten och ordnade en fest. Men när kvällen kom tog han sin dotter Lea och förde henne till honom. Och han gick in till henne. Och Laban gav sin slavinna Silpa till tjänsteflicka åt sin dotter Lea. På morgonen fick Jakob se att det var Lea. Då sa han till Laban. Vad har du gjort mot mig? Var det inte för rakel jag arbetade hos dig? Varför har du bedragit mig? Laban svarade, här på vår ort brukar man inte ge bort den yngre före den äldre. Fullfölj nu Leas bröllopsvecka. Sedan ska vi ge dig din, den andra också. Mot att du arbetar åt mig i sju år till. Jakob gick med på det. Och fullföljde hennes bröllopsvecka. Sedan gav han honom sin dotter Rakel. Så gick Jakob in. Och Laban gav sin slavinna Bilha till tjänsteflicka åt sin dotter Rakel. Så gick Jakob in till Rakel också. Och han älskade Rakel mer än Lea. Sen arbetade han hos honom i sju år till. Och... Kapitlet avslutas med rubriken Jakobs barn. Men när Herren såg att Lea inte var älskad gjorde han henne fruktsam medan Rakel var ofruktsam. Lea blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben för hon sa det. Herren har sett mitt lidande, nu kommer min man att älska mig. Och hon blev havande igen och födde en son. Då sade hon, Herren har hört att jag inte är älskad, därför har han gett mig den också. Och hon gav honom namnet Simeon. Sedan blev hon havande igen och födde en son. Då sade hon, nu ska äntligen min man hålla sig till mig. Jag har ju fött honom tre söner. därför fick han heta Levi. Och hon blev havande igen och födde en son, då sa hon, nu vill jag tacka Herren. Därför gav hon honom namnet ljuda. Sedan slutade hon föda. Jag ska kommentera lite här, men innan jag gör det så sjunger jag för dig min sång Vad du sår får du skörda. Har du sår får du skörda Samma slag som du gav Har du sår får du skörda Bara med den du gav Som du handskas med livet Ska det handskas med dig Det som av dig blir given Ja, Jakob var väl som vi alla, att han hade både gott och ont inom sig. Men han var delvis en bedragare, som hans namn tydligen kan antyda. Han fick namnet Jakob, det kan betyda den som håller i hälen, eller också bedragare. Gud hade ju sin särskilda plan med Jakob. Det, det sa Gud till Rebecka när hon var gravid med de här två pojkarna och det var lite bråkigt och de stötte varandra i hennes liv och hon hade oro och ont och tyckte att det var hårt att leva. Och då sa Gud att den äldre ska tjäna den yngre. Så Gud hade sin särskilda plan med Jakob. Och hans handlingskraftiga och luriga mamma Rebecka fick ju genom det här när hon lurade Isak att tro att Jakob var Esau och Äta av maten och sen välsigna Jakob med sin speciella faders välsignelse. Det var ju Guds plan, det var ju Guds tanke som Rebecka liksom på något sätt fick vara en del av. Men det var ju ändå ett pedagri, det var ju ändå fusk skulle man säga. Men nu... Många år senare, då får Jakob skörda det han sådde, när Laban lurar honom. Jag tänkte på det när jag läste för dig nu, att Jakob jobbade ju sju år åt Laban som herde och och med olika saker i, i företaget skulle man säga idag. Och det står ju att det tycktes honom som bara några dagar för han var så älskade henne så mycket. Och sen när Jakob har lurat, när Laban har lurat Jakob och fört in sin äldre dotter Lea i bröllopstältet, i mörkret. Och eh, hon blir den som tas till brudsängen av Jakob. Och när Jakob förebrå sin svärfar så säger han Ja, men det är sed här. Det är inte sed att man ger bort den yngre, för den äldre. Och så säger Lavan: Nej, låt, låt den här brödsveckan för lea nu gå. Och sen ska jag ge dig rakel också om du stannar kvar sen och arbetar sju år till. Vilken lurig plan! Och vad mycket frustration och smärta som också detta skapade. Det hade väl inte varit svårt för Laban som var verkar vara så handlingskraftig att under de här sju åren han visste att Jakob ska gifta sig med Rakel om sju år. Nu ska jag se till att gifta bort Lea på ett bra sätt så att hon får komma till ett gott hem. Det måste väl han ha kunnat ordna? Nej då. Åren går och när Jakob överlycklig får ha sitt bröllop efter den här långa, långa förlovningstiden då är det den äldre systern som han nettojämt ser åt som ligger i hans fand när det ljusnar på morgonen. Ja, det är ganska lumpigt gjort, verkligen. Och istället för att systrarna skulle fortsätta att ha en bra relation så blir de nu konkurrenter nästan på liv och död. Och tävlar med varann i många år framåt. Gud reglerar det här på sitt sätt. Jakob kunde ju ha gett Lea, mycket kärlek också men det var som att han han höll sig för god för det tror jag han skulle minst sann visa att Lea skulle han inte älska mer än att ha sex med henne och avla barn med henne ja, det finns mycket av relationsdramatik i den här historien. Och Gud låter Rakel vara ofruktsam. Det som var så hemskt alldeles särskilt i Österlandet där en kvinnas nästan enda Viktiga uppgift var att föra släktet vidare. Sköta hemmet förstås, men en ofruktsam kvinna, det var något man beklagade och kanske också föraktade. Så fyra söner får Lea föda. Medan Rakel inte får några barn. Det är viktigt att se på människor med vänlighet. Jag begriper mig faktiskt inte på Jakob. Han som hade fått så mycket hjälp av Gud. Han är ju inte generös här. Han kunde ju ha visat så mycket kärlek och vänlighet till Lea att hon naturligtvis kanske aldrig kunde riktigt komma över att, att Jakob älskade Rakel mer. Men hon hade ju själv sett hur Rakel och Jakob blev förälskad i varandra. Hon hade ju själv varit vittna till det här i sju år. Och varför hon inte kanske protesterade mer eller talade om det här lurendrejeriet för Jakob. Det vet vi inte riktigt men hon lydde väl sin pappa. Ja. Det är som sagt var en annan kultur. Det är tusentals år sedan. Och vi kan inte säga så mycket om det där. Tala vänligt! Robert och Irene Johansson sjunger för oss. Strax. Men jag ber en bön för oss. Herre. Hjälp oss att se att det finns förlåtelse, det finns upprättelse, men ändå är det så att det vi sår, det växer upp till en sådd, en skörd och det får vi skörda också. Hjälp oss att visa vänlighet, godhet mot alla som vi har omkring oss. Välsigna mina lyssnare i Jesu namn. Tala vänligt varma ord Är som regn för törstig ljud Hårda ord som andra sårar Ger blott sorg och bittra tårar Tala vänligt ord är som regn för törstig jord talas sanning den består sommar, vinter höst och vår. den går fram